Du kan inte du spela in och bara så jag kan komma igång lite. Jo, då kommer jag här. På riktigt ärligt talat, du kan inte ha dem, höllorna om du ska låta så där. Men nu gör jag ingenting. Nej, men det, den, den mot tröjan eller något sådär. Ja, men du behöver något gullet som kraftsar och gullar. Jag har lyssnat på på radion och då var det så här: De håller på att prata om man ska införa att man får vabba för husdjur. Nej, men sluta. Eller vad va blir det? Vad? Vad? Va, va? Va? Nej. <laughs> vad? Ja, man får då vahra. Vahra? <laughs> jag kommer inte var va här idag. <laughs> ja, så hade de varit ute på stan i typ Luleå. Ehm, nej, det kanske det inte var. Men de hade varit ute på stan och frågat folk så såna de när är sånt där. Och då, de flesta var tyckte att man skulle få det. Vad skämtar och, du? Eh, men så, kom det en, så var det en tjej som bara, nej, det tycker jag verkligen inte. Ska man då vara hemma bara för att man har en hamster som är lite hängig? <laughs> Det jättekul, jag skulle ja. då, ah nej, min, min guldfisk har cancer, så jag måste vara hemma vid dess sista timmar. Ja men, ja. Nej, men alltså vad då alltså Det får man väl... Uh... ja men vad ska, vad, vad ska räkna ja, så som husdjur? Ja, nej det är klart, det är ju väldigt svårt att, uh, att bestämma det, men jag tycker inte det är konstigt å andra sidan. Har, men alltså, man ett, har man ett visst, om man har barn, har man ett visst antal timmar som man får vabba då, eller hur fungerar det? Nej, du får vabba hur mycket du vill. Okej. Okay. Eller, men, det vet jag inte förresten, men det är inte att man får. Mm. Men, men jag menar, vad du ju vad går gränsen då? Ah, så här, eh, hund går bra, men marsvin går inte bra. Men om man då har en Chihuahua som är typ lika stor som ett marsvin, ah, hur avgör man det då? Jag vet inte vad marsvin kan vara för sjuka som gör att man skulle behöva vara hemma. Nej, men vad kan hund egentligen vara för typ inte heller? Nej, nej det, det är det också jag tänker så här: egentligen inte. Alltså, då lämnar man väl typ in dem hos veterinären och så får de bo där. men... Mm. de har Men, ett marsvin nej. på Charles nya dagis. Va? <laughs> ja. Nej. Jo. Jaha, är det sånt där typ klassdjur som alla hjälper till och sköta om då, eller? Du menar som alla får ta hem? Nej. Nej, för det är ett jag, gossdjur förstår, som visas. alla får, som de får turas om att ta hem varje helg. Ja, får de ta hem och klämma på. inte. Men inte, inte marsvinet. nej, jag väl ingen aning. Det ligger där och jag såg det för första gången idag för att innan jag har kikat in i den där buren och... Jag har inte sett något. Men idag såg jag det. Mm. Ja. Jag hade du något namn? Det, ja. Kom inte ihåg. Nej. Men så det är det ju kul. Mm. mm. Jag är med dig. Välkomna tillbaka till vården. <tid> jag precis säga. att ja, Är uh... välkomna tillbaka. <tid> det är lite, lite pirrigt att sitta här nu igen. Ja, och... <tid> oh, jag är lite så nervös. Jag skulle, skulle blanda en GT. Men glömde det på grund av oh, nervositeten. Gud. ja. Det var så det. nervös är jag. Ja, då är det, då är det lågt vatten. Ja, alltså är det hur, det är hur nervös är du? Eh, inte särskilt, det Nej. kändes inte så konstigt faktiskt. Nej, nu, nu efter några minuter känns det som att nu, fan, nu som att ingenting har hänt. Nej, men vad har hänt med dig sen sist? Vi har ju inte pratat sen första Nej. juli. <laughs> jag har... Um... Vi pratade för tre timmar sedan då, men... Jaha, jag har, Charlie har börjat på dagis, nytt dagis mm -hmm. Och Tristan har börjat till skolan Ja. Mm. kul, hur går det? Nej, jättebra, alltså skola ja. och skolan är fyra år Det är ju det är inte skolan direkt Nej, jag tänkte säga, det är inte skolan då Jo, det är skolan, här är det skolan Ja, men det är, det är det nollan inte. här Jaha, nej äh... det kan ju inte vara Eller då? när slutar man nian då? Eller går man till nian, vad går man till? Ja, det vet jag väl inte riktigt Annars är det ju inte nollan när man är fyra år. Nollan är det värsta ordet, jag vet. Men vad vet du om det? Nej, jag vet inte. Det är jag ifrågasätter ju. Ja, men man nu går han i reception då. Och sen börjar han år ett nästa år. Han sitter i receptionen. Han ska bli receptionist. Han går i receptionsskolan. <går> Nej, reception. Ja, så de blir mottagna i ett år då, typ. det är det som är första året. året. Ja! <går> ja, härligt. Jag, jag, gr jag gråter nu. <går> <går> Men jag tänker att det är fortfarande ungefär som förskola. Det är inte det att de börjar skriva och sånt, eller? Ja, för vad grejen är att nollan är också som förskola. Nollan heter ju numera förskolklasser. I Sverige? Ja. ja. Och, och det är ju som nollan... Uh, uh, ja, eller 0 i Det är ju som förskola bara det att de kanske har lite så här: aha, nu ska vi öva på den här bokstaven uh, den här veckan. typ, ja. Jag vet inte. Du, men det gjorde man ju. Uh, i, man hade en läxa som var ungefär. Man ska färglägga det här, eller man ska räkna antalet. Ja, jag, vet, vi, jag minns ändå att vi hade någon form av skolboken Men i vilket fall, så ja, de kommer ha trodden. lite läs, läxor. Typ, de, ska lä, de kommer lära sig läsa nu ändå. Så ja, att, det väl var bra. Ja, alltså. Jag vet inte, alltså det är ju såna diskussioner det här liksom, När man säger till någon, eh, till någon som jobbar inom skola då i Sverige att såhär, ja, tills börjar skolan, gud vad säger det, är inte bra. Men jag kan inte säga att jag tycker att det är bättre, jag kan inte säga att är, jag tycker att det är sämre heller. Alltså jag tror, inte det, jag tror inte det riktigt har någon betydelse egentligen för hur de kommer bli när de blir äldre. I så fall tror jag det är positivt. Att börja i tid? ja. Ah, okay. Ja, man, man tänker Alltså, så liksom, på, till en viss. Till, till, till, till, till, till, alltså, så klart att man lägger det på den nivån. Inte det att man börjar med välskrivning i då, för, <laughs> receptionen. <laughs> utan <att man laughs> Men, nej, men just. Ja, men det var lustigt för att jag tänkte på det här. Förresten, mm. jag har ju nytt jobb. Ja, så. När fick ja. du det? Förra veckan. <laughs> ja, men det kan vi ta snart. Men, nej, men nej, men det handlar ju om det här. Ja, ah, vad ska du göra? Det är ju förskola. Jaha! Ja. Grattis! Ja, tack! Ja. Är ja. det jag som är inspirationen för det här? Ja, du var inte till mycket hjälp. Jag trodde att mm. man skulle kunna glida in. Men det var inget med det. Det gick inte. nej, nej Tyvärr. Okej, okay. ja, vad kul. Cool. I ja. vilken, vilken stadsdel? Bildal! <laughs> är det det? Ja, faktiskt. Alltså, jag um, tänker så här... Kul och härligt och trevligt, men jobbet tog ut dit varje dag. Ja, ja det var det också som var det största motpolen då som jag tänkte att motfrågan är om det är värt det. Nu har jag bara jobbat då ett par dagar som jag började förra veckan, men än så länge funkar det bra. Kul, var nånsin, ja. var du? Den som ligger precis bredvid kyrkan. Du vet, bakom där, nej. Jo! Mm. Ja. Så, nej, jag, jag bara den som ligger i kyrkan, men det var ju den vi gick på. Ja. <laughs> alltså kyrkans ja, tänkt... timmar. <laughs> ja, jag sa det häromdagen till en som frågade om jag hade gått på dagis ute och så... Men alltså, gick ni på ja, dagis som det då hette då, men... Gick eh, ni på det? Nej, nej. Jo, nej, Anna gick ju lite. Ja, i slut, alltså i slutet av hennes liv. I slutet av innan hon började skola. Det, det gjorde hon lite. Ja. Men nej, Alltså, jag gick, ju inte, jag gick ju en termin på kyrkans barntimmar. Det var det. Ja. Och det kändes som att det var typ en gång i veckan. En halvtimme. Ja, men jag tänker också så här. När var man där? Hur ofta och hur mycket? För att jag kan verkligen inte, jag har inget begrepp riktigt om Minst du vad våra fräknar hette? Jag, Agneta och Petra Skämtar du att du kommer ihåg det? <laughs> men det är väl klart Det är väl inte säkert att man kommer ihåg det? Nej, nej, nej, men mamma är ju kompis med dem Va? Ja typ. Hon är kompis Agneta. med dem? Agneta har ju höns Va? Så det är klart att hon känner henne Alltså, hade i, jag bara, jag har, alltså jag har aldrig hört att hon känner dem? Jo Nej Jo Ja, jo. Mm. ja så, så cool. är det mm. Ja, kul Men äh, skogsmulle Ja, men det mm. Ja, mm. det kommer jag ihåg typ. Och sen oh. kommer jag ihåg att man typ satt in och gjorde halsband i kyrkan mm, Det var ju det enda man gjorde Och sen så, på gudstjänsten då Heter det kanske inte Men när man fick blåsa ut ljusen Det var ju kul Nej, det kommer jag inte ihåg Minns du inte det, att, äh, man... Eller på den här stora runda mm, Runda ringen när man satt på stolar ja. och, jo. Och, och vi fick ju aldrig sitta bredvid varandra För att vi pratade så mycket det kommer jag inte ihåg. Jag kan typ inte komma ihåg att vi var där samtidigt, det är det som är grejen. Jo, men det var nog Jag kanske gick två terminer då så gick du... Ja, det måste du ha gjort. Så kan det ha varit, för jag gick utan dig ett tag och med mm. dig ett tag. Ja, mm. och det, det utan där, det, det var ju miserabelt. Det, jag kan bara krönälla. tänka mig hur jobbiga vi var med det här med att vi var kusiner. Så här, vi kusiner... Eftersom, det är, ja men det är så att Barn är ju såna på Jo jag vet Alltså jag tänker bara när jag jobbade på förskolan Då var det verkligen så här Iris i min kusin Våra, våra föräldrar gissa om, gissa om det är våra mammor som är syskon Eller våra pappor som är syskon ja, Våra, era pappor jag säger ja, Fel, era mammor <laughs> Fel, lurad, min pappa är syster med. Du vet det ja. Man bara, haha kul <laughs> Jag kan tänka mig hur Jo, vi höll jo, på och Men det, det kan jag heller inte komma ihåg att vi gjorde. Plus att vi, det, har, det är faktiskt två stycken som är kusiner på min förskola. Men jag kommer inte ens ihåg vilka det var. De har inte sagt att vi det här, men det. kommer det kommer. Ja, det kommer. De är nervösa nu i början. Mm, det var lite så. Mm. Nej, det har gått väldigt bra ändå. Ja, kul. Alltså, alltså vi, nu, som är, sagt så har det bara gått några dagar. Vad är Ett eh, till fem. Åh, herregud. Alltså, Vadå? jag har aldrig förstått mig på de där grupperna. Vadå? Nej, men vi hade 1-3 3 till 3-5. Vad? 5 eller 6. De slutar ju när de, året om fyller sex. Ja. Så slutar de så ja. till sex, ju så se. 46. Jag kan bara inte fatta riktigt man kan, hur man har en 1åring och en sexåring i samma grupp. Nej, men. Uh, det är, är inte det också typ bra egentligen. att de får Ingen, lära sig i den här alltså, sammanhang. Kanske. Det är bara Varum. det att jag tänker liksom att femåringen kommer döda ettåringen. Ja, nej. Jo, nej, kanske. <laughs> nej, det har inte varit så. Vi har, det är det två har inte hänt än. Var bra. <laughs> nej, det är två stycken som är sådär små. Liksom. Ja. Um, alltså verkligen men, nästan bebisar. Ja, jag har bara träffat den ena. för den andra har typ varit på semester. Men um, mm. alltså, hon går ju. Men uh, nej, alltså de flesta eller alla är snälla mot henne. Kul, men då får jag gratulera, jag tror att det här kommer bli jättebra för dig, jag tycker det var kul att jobba på, på förskola. Ja. ja, framförallt liksom lärorikt. Absolut, Man vet, alltså, det kommer ju bli lättare att ha egna barn när man har ja, jag tänker det. bytt sin blöja, har du bytt din första blöja? Nej. Nej. Du, inte. Du får nog inte göra det än Och grejen är att <laughs> nej, precis. nej men alltså det, det är ju skönt För det känns ju Det är ju liksom inga problem nu Med tanke på att man har bytt blöjor på Gamla personer <laughs> <laughs> eh, Det är bara det att Det är ändå inte riktigt samma Alltså så här, det är inte det att jag känner att det ska bli äckligt Men jag vet ju fortfarande inte hur jag ska göra Typ det här med att man ska hålla upp benen och grejer. Men det är väl inte så svårt Alltså det är verkligen inte svårt Du bara så här. Alltså om det är en kissblöja så då är det bara att ta av den. Och så skjutsar du under den liksom, och drar så att den ligger på plats. Ja. Och sen tar du upp den där fram. Ja. Och sen bara tejpar upp den med de här, ja. den här självhäftande tejpen. Eh, alltså det, är... det är otroligt mycket lättare att byta på en att ligga på ett bord. Ja, verkligen. verkligen och jag det gjorde kan bara... de aldrig, de det gamla. Ena... Ja, <laughs> upp på bordet skru... nu, greta. Så, så räknar vi ett och två och hoppa. Tänkte som på ett i skolan. <laughs> uh, nej men jag kan bara tänka mig så här jag, jag tycker jag tycker fortfarande rättligt att byta blöja på barn. Mm -hmm. uh, även om jag är van. Uh, mm. men jag kan bara alltså jag skulle alltså byta blöja på en gamling. Alltså <laughs> fy fan alltså. Skulle du inte kunna det? Klart jag skulle väl, jag skulle jo, kunna. Jo, alltså det, men jag, jag tror jag skulle ja. liksom alltså om jag är alltså om jag skulle vara med en kompis som har barn. Och hon ja. skulle be mig byta en bajsblö. Så skulle jag bara, okej. Så. Ja, Men det tänker om jag också skulle att vara så. Med, en med en kompis. Och, och dens mormor. Och hon sa, kan du byta på mormor? Då hade jag inte liksom bara, ja. Absolut. Nej, det är väl inte heller riktigt samma sak. Och man sak, hade varit man med Gunilla Persson. Hon bara, förlåt, jag måste på date nu. Kan du byta på mamma? Då hade man gjort det. <laughs> um, <laughs> för att kunna skriva Att jag har bytt i blöja <laughs> <laughs> Nej men så här då att Det är ju lite skillnad då för att jag tror inte ens att kompisen Skulle byta på sin egen mormor i första hand Så nej. det förstår jag att du skulle göra Men <laughs> nej, det, jag tror verkligen inte Att det är lika, att det, jag tror det är värre Just så här för att det är väldigt märkligt Att byta en annan vuxens Persons blöja liksom ja. Den är skulle medveten du, <laughs> om, alltså så här. Skulle du kunna byta min blöja? <laughs> du vet att jag skulle byta din blöja vilken dag som helst. Och fy fan, men, vad <laughs> Ja, man vet aldrig. Nej, men jag det tror att Det kan också, hända de mest, va? De mest perfekta. Jag tror att det skulle vara värre... Alltså, jag tror att det är värre att byta på en äldre bara för att det är så här... Det är någon som kan prata. Ja, men precis. Ja, och det, och det, för det är liksom jag tyckte värdig. var värdigt, typ. Eller vad nej, säga. och jag, jag tyckte det var ganska äckligt med... Vi hade en fyraåring som fortfarande hade blöja. Ja. Oj. Mm, ja, och det tyckte jag var riktigt äckligt. För han låg ju där och pratade med en. När man bytte. Tyst nu. Ja, ja, ja det är detta. skiteckligt. Det blir perverst. Ja. Och liksom li ligga där och prata. Jag tycker det blir äckligt. Att ja. eh, när de kan prata så. Ja. Men vissa, för vissa barn är ju helt galna med det. De vägrar ju sluta med det. Ja. Eller så är det föräldrarna som inte har någon tålamod. Charlie var ju helt omöjlig i början. Mhm. Mm men det var, bara liksom, det var bara att man fick torka kiss på golvet fyra gånger om dagen. Och sen till slut så gick han där på det var kan Jag kan förstå att folk bara, här du får din blöja fortfarande. Jo, alltså det är ju så föräldrar tänker. Men sen får man komma mm. ihåg att när det väl är gjort så är ju allting mycket enklare. Jo, jo. Och du vet, att det du jobbigt det är när man liksom bara... Åh! Ja, så. Mm. Majsbajs i badet till exempel. Och gud när Charlie bajsade i badet och Tristan flög upp och bara eeeh och eeeh och jäkigt Charlie. Jo men du fattar inte. Alltså det var som att han hoppade höjdhopp över kanten på badet. bara. Ja <skratt> uh. oh, verkligen. Men jag tror att det kommer vara bra för dig att du redan har bytt bajsblöden. För jag tror, jag tror inte du kommer tycka att det är lika äckligt. Så då blir det bara så här, oh, skönt. ja. Ja. Mm. Ja. Sen har vi två stycken då på den avdelning som jag har varit på. De har så här en deal att den ena, det gäller ju inte blöjor då, men om det skulle hända olyckor utanför blöjbytet. så den ena tar hand om spyor och den andra tar hand om bajor. De som jobbar där? Ja, <hör> för att den ena klarar inte av det ena och den andra klarar inte av det andra, tydligen. Vänta, <hör> den ena, är de liksom förskollärare barnskötare? Ja. Ehm, och den ena klarar inte av bajs? Jo, <hör> men inte så här när det kommer, när det inte är liksom i en blöja typ. Ja, Ah, åh oh gud hur roliga. Jag har inte gått in på. Men det, ja. kan, det kan jag förstå för att det är jävligt jobbigt när man ska. Jo, när det när kommer man... i brallan och man måste liksom. Ja, eller det trosan kanske... eller, eller ja. kalssippen då. När man ska, för då lägger man, man, man kan ju inte liksom lägga ner allting på sig till föräldrarna. Utan man måste ju skrapa bort bajset <laughs> först. Ja. På något sätt. Men då, har tips, då är det bara att liksom skölj med jättevatten. vatten ja, så att det, det bara, bara typ löser upp och, sig. Ja, ja. Mm, och låt den liksom ligga där i vasken men en rolig incident när en unge ja. bajsade på sig när jag jobbade på skolan då <hör> då hade hon gått in på hon, hon, hon så här kom till mig och bara Gustav jag, jag vill byta mina byxor mm. och jag bara, okay. jag bara här har du det hon bara, jag behöver nya trosor också Mm. Och jag fattar ju då vad det var. Men hon var väldigt så här, hon skämdes för det. Ja, såklart. Så, men jag liksom bara, okej. Okay. Så gick hon in på, på toaletten. Och jag liksom bara, nej men det här är ju att hon har bajsat så öppna. Ja. Och bara, eh, låt oss säga att hon heter Stina. Så sa jag, eh, Stina, ska vad, har du bajsat på dig? Hon bara, nej. Jag bara, men vet du vad? Får jag titta? Och så hade hon ju det. Och så, ja. så, så tog vi av trotsna. Och så, och, så, och så liksom, då var det ganska smart. Om det inte har kommit liksom på benen. Mm. Alltså när man tar av trosorna så är det bäst att sätta dem på toaletten och torka mm. där då. Mm. Det är ju ganska smart så att liksom för rumpan måste ju sära på sig. Man ska säga så. <laughs> Oj, då tog jag en sån här liten um, pappershandduk. Wipe. Ja. Eh, nej, en pappershandduk och blötte ner den. Wipes finns inte på kommunala förskolor kan jag säga. <laughs> um, det blir ju en wipe om man tar en pappershandduk ja, det blir det, och blöter det, det den. Ja. Så blöter jag den och jag bara mm. eh, nu kommer det bli lite kallt Ifall det liksom känns jobbigt. Mm. Nej, det är skönt. Och nej. Vad det var ju kul. Jaha, det tyckte jag var perverst. Nej. <laughs> jo. Det är ju jättekul. Nej, det är ju ännu värre om man ska torka om man... Nej, nej, nu är, vi behöver vi inte prata om men det. Sluta. Men sluta, Hon kanske tyckte att det är skönt att torka sig i Ja, jag men... förstår jag. Med ja, att det är skönt att bli av med den bajsiga rumpan. Men, oh, ja. jag Nej, säger men som, så, här, så här säger jag nog med skitsnack. Vi går vidare. <laughs> det är ju faktiskt nästan som en comeback kan man säga. Nu efter hela sommaren. Jag är tillbaks. Oh, yeah. Och i och ja. så tänkte jag så här att jag skulle kolla upp så här vad det fanns för att man skulle göra en liten grej av det. Då. Var det ja. olika comebacker genom tiderna. Men, eh, Kul typ grej. Jaha. Ja, det hade varit roligt. om. Ja. Men jag vet inte, om någon du kommer att tänka på så här spontant? Det är ju Charlotte Hero. <laughs> ja, det är mm. väl den då. Ja men liksom där så här, haft ändå en karriär efter tusen och natt och liksom ändå så, absolut hon var ändå, hon var inte bortglömd Nej. men sen liksom var det, det, det, det, det, det var som att Hero blev hennes väg tillbaka till det coola Nej, jag vet inte jag säger nu riktigt Nej. Nej. men ja det är Hero så skiter vi <laughs> Jag tänker ju på Jesus, lite sådär, direkt. <laughs> Därefter, efter grottan och det här med korsfästningen och så. Var han ute dagen efter igen. <laughs> ja, det var en jävla comeback. <laughs> ja, faktiskt. Det kan man säga. När ja. dog han igen då? Mm. Ska man veta det? Alltså först, du började väl med korsfästningen. Ja, då dog han ju. Och sen la de in honom i grotta. Mm. Och sen dagen efter så var det någon som kom och såg att stenen som låg framför grottan var borta. Mm. Men sen efter det var det då han körde runt och... Eller, körde runt. Nej det men som man började det här. med lärjungarna var det här eller? Alltså Gud och jag har ingen koll. Nej, kyrkans barntimmar var för jäves man ja, då. <laughs> vad verkligen, är det man sig där? Jag vet inte, det var ändå lite så sådär eh, bibel... Alltså, vi, vi, varje, varje, när vi satt i den där ringen så ja. sjöng man ju någon sång. Så ja, men det var ju typ en liten båt. Knäpper våra händer och till Herren ber. Va? Ja. Nej! Jo. Jo! Det är jo, jag är helt säker. Jag. Va? Alltså, det var, ju, det var ju kristet, antar jag. Men det är ju jäntvätt. Varför skickar de iväg oss på det? Ja, det är ju jävligt bra fråga. Det är ju... För att det var nära hemma typ. Ja, det var ja, så att mormor och morfar kunde hämta oss ja, jag tänka. ja, för det var ännu närmare dem. Det blir käkt. Ja. Det, är lite, va, det oj, blir här. nyttig för med lite salmläggning. Ja, men det var, jag kan ju bara se på med så här. Ja, nu, var, nu är det livets ordkyrka där. Men det, det tar vi ändå. Ja. Ja, ja. ja, nej jag kommer ihåg att man typ sjöng en liten båt. En liten båt blir ofta våt, av magen när det stänker. En liten båt blir ofta båt, våt, av magen när det stänker. Jag undrar vad den tänker. Den tänker ja, ja, att i böljan ja. blå, där stopp. simmar i stopp. små fiskar. Den Vryt. tänker att... Klipp <laughs> <laughs> jag tycker det är roligt med den sången det är. Finns en skatt på havets botten? Ja. Jag undrar vem som fått den Ja, det var Kaskelotten <laughs> Alltså att jag man lägger till hör. Kaskelotten Jag tror ja. inte att det är original Men det är kul Nej, det är det, det sjöng vi inte i kyrkan Där sjöng vi väl Nej, man sjöng bara så Sen var det slut det sjöng, eh, Ja, ja. ja. Men den mm. kommer jag aldrig ihåg att vi sjöng Nähä. Med andra ord har jag lärt mig mer om Gud Än vad du har gjort ja. på den här du står närmare. Gud, och så var det ju Jesus. två ljus. Minns du inte de två ljusen? Och varje mm. gång så var det någon som fick blåsa. Alltså två stycken som fick blåsa ut dem. Så mm. lyfte Agneta och Petras upp där. Och så ja. höll man bakom och så blåste man. Men kommer du även ihåg den här boken om Sara? Som man klistrade in en sida varje dag? Det låter jättebekant men nej. Va? Nej. Det var ju typ som ett stort frimärke. Som man skulle ja. klistra in. Det var sånt, eller sånt sånt klister på baksidan. Typ som man skulle ta med en svamp eller slicka på. Eller vad man nu gjorde. Ja. Och så var det ju hon som hette Sara. Det var typ pojken och tigen-aktigt kändes det som. Pojken och tig vad gjorde man med pojken och tigen? Det läste man väl? Ja. Mm. Hade du den svåra eller den lätta versionen? <laughs> Säkert den lätta. <laughs> Att jag gjorde med det då. Bara, du hade den lätta. <laughs> <laughs> det kunde man tänka sig. Men gud alltså jag, jag då Hade du svårt att läsa? Eller var du bara det. lat? Vad sa du? Eller var du bara lat? <laughs> det kan vara en kombination ja. Nej men alltså gud jag bara tänkte så här: För jag minns så väl jag kommer inte, Nu när du sa det så minns jag det så väl Att det var en svår och en lätt Och jag ja. kommer inte ihåg om det var så Att Nej, nej Jag hade den svåra För jag kommer det var bara ett, ett fåtal retards i min klass Som hade den jag lätta Jag tänkte säga att det var väl särbarnen som hade Ja den det lätta. var särbarnen Ja till <laughs> exempel en vi kan kalla uh, henne för uh, Jonas. Uh, ja, det var han. In, inte alltså, det då? Vi, nej, jo, det kan ha varit han också. Uh. Men alltså den här, alltså vilket tar. herregud. Alltså, ja. Ja, jag vet inte vad det har blivit av honom. Nej, nej. Alla har vi svårigheter i livet. Jag själv fick man ju ha... Den här cp skrivtidsboken som vi kallar den. Det var den med... När man var vänsterhänt För då var man ju tvungen att ha text på andra sidan. där För man la ju handen i... Ja, mm, det, det var jobbigt. Det var, det var jobbigt. ju dumt. Tillhörande den där Skrivstil, använder man det nu? Har man det i skolan längre? Jag, tro, jag vet inte. Jag tänkte på det där om dagen när jag skrev något i skrivstil. Och att jag tror inte att de skriver skrivstil i skolan. Det gör man inte. Dessutom så var det ju... Alltså, vad ska man säga? Det var ju ingen... Jag vet inte om det finns alltså, direkt olika typer. Det lärde ju göra, men, men det var ingen Det blev ju inte snyggt. <laughs> ja, men det är väl för att man inte övade tillräckligt ja, men man fick det. ju inte in det rätta svunget. Nej, men hur snyggt skrev du vanligt, typ, när i den åldern äh, när man ska skriva Väldigt bra. Jag var fantastiskt bra på att skriva snyggt. Aha. Framförallt för att vara vänsterhänt. Det, var det var inte klokt hur bra jag var. <laughs> Framförallt för att det är ju inte det att du... <går> vänsterhänta skriver väldigt ofta fulare Jo Va Varför då? De är ju födda så <går> They were born that way <går> Precis vad <att> jag skulle skicka <går> Nej men det är så det är inte alltså, det jag, man har jag minns liksom ju Det hade två vän... andra i min klass var vänsterhänta Alltså ja. de skrev ju så fult så var inte klokt men Alla skrev ju fult Men jag skrev snyggt Jag vet jag skrev också <går> snyggt mm, Ja, ja mm. Men skriver du idag typ? Jag har svårt att se mig framför mig. Fult. Ja, för jag tänker inte att du är en snygg skrivare. Nej, tack. <skriva> Skriv något här på <skriva> chatten. Bå? Nej, jag skriver inte speciellt. Eller alltså jag kan väl. Om jag Nej, men om vi ser så här. Jag skriver väl. Man kan säga så här. Jag skriver som ett barn skriver när ett barn skriver snyggt. Jaha. Du alltså det vill säga att liksom man det ser ut som ett barn. Va? Du stannade liksom där när, när mm. du skrev som bäst i skolan. Och sen så nöjde du dig och slutade ja Jag nöjde mig där. Nu har jag nått målet där. Mm. Ja. Nej, men det är skrivstil just. Alltså när man tänkte typ så här som mormor mor skrev. Ja. Oh. Alltså visst man kunde typ inte läsa vad det stod. Men det var ju så här, det var extremt snyggt. Ja, och så var det ju. Det var ju skrivstil i bästa. Och för att då var det väl lite viktigt. Då var det ju väldigt mycket hårdare med hur man... Skrev han om i skolan, tänker ja, Eller ja, typ inte, för morfar skriver ju som en kratta, men... Ja, oh, det gör han. Men han skriver ju inte skrivstil riktigt. Nej. Nej, det kan man inte läsa vad han skriver. Och jo. så känns det också när han skriver fel. Det är men roligt det är inte... på sms när han skriver fel. Så Jaha. säger man så här, morfar, du skriver en del fel. Man, vad, vad suddar du inte ut? Nej, det jag vet inte man gör. Nej, att och häromdagen han inte... hade han mage att anmärka. När jag hade svart ett ord fel. Alltså, det var typ så här, jag skulle skriva har och det blev gar. Och så skrev han tillbaka, nu skrev du fel. Och han bara, du, ska jag skicka ett sms varje gång du skriver fel så blir, kommer den här konversationen inte leda någonstans. <här> <här> men alltså, lägg av, det var Men ska vi försöka införa återinföra skrivstilen då? Ja, men grejen jag tänker så här, om det nu hade varit så att man hade lärt sig så som mormor skrev, då hade det ju varit vettigt, men annars är det lite så här ringet. Ja. För vi kom ju ingen vart med det. Nej, men det var ju för att man slut... Hade ni också så att ni hade en bok som ni skulle göra, sen mm. efter det var det typ en bok till, och när man hade gjort klart de böckerna, då skulle man skriva allt... med den först. Nej, okej. Okay. Men då skulle man skriva allt i fortsättningen i skolan i skrivstil. Det var liksom det som var övergången. Då fick man att skriva vanligt, så hade vi... Alltså hade absolut inte vi, då måste ju du vara bra på skrivstil. Nej, alltså typ inte. Jag tror inte det var så. Det, om det var typ att man blir klar... I första terminen, eller så här, första terminen i trean och sen efter det typ så var bytte man lärare och sen så var det bra med det. Okej, okay, för, jag, för jag minns att, alltså för mig, jag kommer bara ihåg att det var massa, alltså man skulle öva och göra typ 40 bokstäver i skrivstil. Mm. Men att, ja. Och när man skulle sätta ihop dem så fick man bara gissa hur det skulle vara. Och det var, kändes aldrig som att vår lärare stod framme vid tavlan och visade att ja, om man ska skriva det här ordet så kan man fortsätta så här. Nej, det har du rätt i. Jag tror det var mer så. Vi hade nog det som att liksom, när, när man var klar med det man gjorde i vanliga fall, då, liksom, då tog man fram skrivstilsboken När man inte hade något att göra i princip. Ja, lite. Jo ja. Det var aldrig det att man hade skrivstilslektion. Jo, det liksom, hade vi, fokus. men jag känner igen det du säger. Det ja. Och därför segade man ju som in i helvete med, lexa, eller med det man gjorde så att man skulle slippa ta den där jävla boken. Kanske. Ja. ja. Kan vi köra en quiz eller någonting? Ja. Vad det är kul. Nej, kuben! Kuben! Kuben, kuben, kuben, kuben. jag Kuben, kuben, kuben, kuben, kuben, kuben, kuben, kuben, kuben, Och när man spelar in podd eller radio så måste du också säga Nu öppnar jag burken och tar ett kubben. Just det, för lyssnarna är ju inte med och ser här. precis. Då gör jag så här nu. Jag tar av locket här. På lille kuben. Sen tar jag första kortet här helt oberoende på... Ska vi se. Här då. Vilken van... Eller ovana kan vi väl säga då kanske. Vilken ovana skulle du vilja sluta med? Oj. Men alltså jag har aldrig riktigt fattat vad en ovana är. Ja. Ska vi ta heroin... <laughs> ja men det är så helt enkelt. Ja. Ja. Nej, men vad är nog Nej, det kan vi byta på alltså jag tänker byta på naglarna. Ja, det kan vi börja bussen, med. Bita typ. på naglarna kan vi ta att det vill jag sluta med. Gör du det? Ja, alltså det, det sjuka är att jag har ju det är ju typ någonting jag har börjat med på senare år. Väckligt. Ja. Det kan jag tänka Varför mig Varför då är det din kropp var 50 meter du går Ja. Um, nej men det bara blir så, så jag har ju inte klippt dem på hur länge som helst Men öh uh. Men då ska du se dem Jag har en kompis som är helt ga hon, hon biter så mycket så att hon liksom biter av Där du inte uh. ska bita oh, ja, jag vet. Och oh, jag, jag hade bara en tittar på dem och bara, uh. Jag hade en lärare som hade sådana naglar typ, Alltså där det gick liksom Det var inte det att naglarna gick över fingret om man säger Utan fingret de var väldigt korta. De mm. var liksom onormalt korta. Och det var jättebra. beton under på undervisningen. Nej. Och det var en han. <laughs> eh, nej, det såg jag aldrig. Men, men sen, vad skulle man. Jag vill sluta? sluta äta så mycket skit. Sluta snusa. Eh, sluta. Mm. Nu efterfrågade vi en ovana mat hela ditt liv här. <laughs> ja, och heroin då. Ja. Du då? Ehm... Nej, men alltså, ja, framförallt just nu så är det väl det här med att äta dåliga saker. Mm -hmm. Goda saker, men dåliga saker. <laughs> Nej, men så här: sötsaker framförallt. Ja. För det blir ju mycket. Blir det det för dig? Ja. Alltså, inte så att, typ, nu har jag haft en påse remi hemma från sexfabriken. Mm. Du vet, en sån där plastpåse, liksom med många i. Med sådana fläska... Nej. Nej, baddare tänkte jag på nu. Ja, är det nej, my? inte dem. Ja. De som är typ uh, after eight, fast det är ett också. Um, ja, nu vet jag. Och liksom, är, jag hade den skitlänge i skafferiet oöppnad. Men när jag väl har öppnat den, då går det ju liksom inte att, Det pratade vi om här häromdagen då när vi hade släktträff. Gjorde vi inte det? Hallå? Jag vet inte vad vi pratar om nu. Nej, varför blev du tyst? Jo, men när vi pratade om det med att man aldrig... Uh, när man gick och tog paketen i hemma och det inte märkte som man tog en. Och, när var det? Jo, det var när vi hade på kräftskivan. Mm. Ja, det var det kanske. Ja, det var inte dagen men skitsamma. Eh, men sen det är att, typ, om vi säger så här, framförallt på kvällarna är det ju då. Mm. Eh, och först tänkte jag så här, men alltså, är det för att man inte äter tillräckligt mycket middag så att man inte är mätt? Typ? Men så är det ju inte. Utan det är ju typ ju mer middag man äter, desto mer socker vill man ha efteråt. Jag, ty jag, ty alltså, jag tycker inte det finns någon... Eh... Så folk säger om ja, man äter ordentliga mål. Så, alltså, jag tycker ju inget sånt funkar, man är ju lika sugen vad man än äter. Ja, och liksom, jag tror verkligen att det är som för, i våra fall så är det ju liksom en uh, ärftlig grej. Liksom. Ja, är <laughs> Vi har det i blodet. Bar du har ju inte i blodet att bli fet direkt? Nej. För det fick jag från den andra sidan. Men, ja, uh... verkligen fick du det. Där är ju ingen tjock. Nej, det är de ju inte. Nej. Um, så nej, men det är ju oroväckande på ett annat sätt. För att då, det betyder ju bara att mina ådror kommer kalkas igen. Typ. Mm. Mm. Och jag kommer dö. Har jag verkligen dina såna här vener helt fyllda ja. med fett? Ja, ja. Uh, det är så äckligt det, när man det, tänker på det. Ja, till slut sprängs du. Ja, men typ som ett sugrör som man dricker för tjock smoothie. Liksom. Mm. Till slut får du ingen smoothie. Nej, Just det. och snurps det stått ja ja, ja, ja. Ta det var jag till, till eh, Hur mycket pengar behöver du innan det är nog? <laughs> ja <Jaha>. roligt <laughs> <laughs> Ja, vad säger du? Kan det bli för mycket av det goda? Nej, det tror jag inte Men eh, däremot så läste jag Nej, det gjorde jag inte, det var någon som sa att efter 40 000 så blir man inte lyckligare. Varå 40 000? Att man I har det månaden. i månaden som lön? ja <laughs> jag bara... Ja, det var det jag bara... Nej, <laughs> 40 000, nu är jag ekonomiskt oberoende. <laughs> <laughs> <laughs> eh, nej, okej, okay, det kan ändå låta rimligt. Alltså, jag känner väl det att... Jag vet inte, det, kan man inte, det är inte det att man bara... Nej, men alltså, om vi, säger så här, om vi utgår från att jag skulle bo i Sverige... Mm. Så skulle jag väl kanske säga 40 000 i månaden. Då skulle jag vara... Säg 50 000 i månaden. Då skulle jag vara liksom... Då skulle jag känna... Alltså som jag känner nu. Så då skulle jag känna att nu behöver jag inte mer. Nej men vet tror du att man känner det där. då? Nej det är det jag tänker. Men det är så skitsamma. Det är men då, det skulle jag känna, för det är, då skulle man kunna bo extremt fint. Mm. Då skulle man kunna äta ute precis när man vill. Mm. Då skulle man kunna köpa... Ja, men jag, jag skulle nog kunna köpa de kläder jag vill ha. Jag skulle nog kunna resa tillräckligt mycket. Ja. Um, det är, Absolut. Men jag menar, låt oss säga att jag skulle bo i London så skulle de pengarna inte... Alltså, det är ju inga pengar här. Nej. Om du vill, om du vill leva gott med 50 000 i månaden. Då kan du ju liksom, som sagt, du kan ju bo var du vill då. Ja. Mm. Inte var man vill riktigt, men... Jo. Nej. Ja, inte ett palats och kanske nej. inte den, en vräkevind. Nu tänker jag ju inte på i själv jag vill bo slott. i en lägenhet. Ah, ja. Tror du att du... Eller nej, det är, har vi nog pratat Jag om tror det. att jag kommer vilja bo i lägenhet resten av livet. Ja, men jag tror ja. kanske att jag skulle kunna tänka mig ett sommarställe utan spindlar. Mm. mm. Good luck. Och möss. <laughs> De gasar du i då så... <laughs> <laughs> ja. Men det är så här folk. Det det, det det alla säger det så här... Men Gustav, du är mer, musen är mer rädd för dig än vad du är för den. Ja. Man bara, ja, men så är det väl för fan med typ björnar också. Ja, Nej, det är det inte alls. Men jag menar, så är det med spindlar också. Det är ju inga spindlar som... De är ju jo. rädda för den Tarantellor då. Ja, ja, du fattar vad jag menar. Ja, jag fattar. Så, att så Nej, kan det är man klart. inte, det är inte att resonera. Det är som att säga till någon som är bara, Ja, men det är säkrare att åka flyg än tåg. En bil ska det tydligen vara säkrare. Ja, det är det ju. Ja, jo. Det är klart det är det. Det är fler bilar som ut, alltså det är ute. Ja. Ehm. Fler bilolyckor än flygplansolyckor. Jo, men precis. Det är ju mm. mer fordon som rör sig än liksom, ett flyg Jag tror så, folk tänker att en bil kan styra själva och påverka, men planet styr de inte själva. Nej, det är klart. Typ mamma tror jag tänker så. Ja. För hon är världens bästa bilkörare. Mm. För... <skratt> Har du gjort resten det här personlighetstestet eh, 16 personligheter? Nej. Eller personligheter. Person, ja. Kul. Det är så här jätte, jätte, jätteavancerat. Eh, eller, nu ska vi inte överdriva. men det tar ändå en bra stund att göra det. Okay. Och det är liksom många frågor. Och sen då så, så finns det 16 olika personlighetstyper då, som man får en av dem. Mm. Det är väldigt intressant faktiskt. Jag gjorde det för ett tag sedan. Och, eh, alltså, du romade du på sättet. Ja, det finns på nätet. Okay. hur långt det tar det? Eh, ja, det tar för lång tid för jag är podden. Men vi kan göra det nästa gång. Ja, hur, men hur långt ja. det tar det? Ja, men det kanske en halvtimme, 45 minuter. Uh. Alltså, <laughs> ja, det de kommer du öken, aldrig för uh. Nej. Men, och det gäller framförallt att man verkligen, alltså för det första krävs det lite självinsikt. Och sen så krävs det att man svarar faktiskt som det är och inte som att man önskar att det var för att det ska stämma. Jag har men, väldigt mycket självinsikt. Ja, så det, för det kommer nog funka bra. Mm. Men alltså, det var nästan läskigt hur väl allting stämde in, typ. Är det så? kände uh -huh. jag när jag gjorde det. Men, men det ska jag göra då? Kanske ska jag göra det igen då, ja. Alltså, men nu kom vi in på något väldigt intressant det här med självinsikter. Att ja. folk skulle väl säkert skratta om jag sa att jag hade eh, bra självinsikt. Men jag har verkligen det. Jag kan liksom säga så här... Mm, vad är mina eh, negativa sidor? Ja, det är liksom... Vad skulle det kunna vara? Ja. <laughs> Måste jag tänka? <laughs> <laughs> Nej, men ja, det är liksom ja. så här... Ja, men jag kan vara... Eh, mm, jag pratar kanske för mycket om mig själv ibland. Jag eh, kan vara liksom... Eh, för hård ibland Alltså säga, säga vad jag tycker mm. eh, Så att liksom folk så här, Tar illa upp Ja men du vet så Jag, jag kan mm. ändå liksom Och jag har alltid rätt Liksom sånt mm. Det kan jag dra upp Men det finns ju de som inte har Någon självinsikt alls Nej Som jag sa till en kompis här Många typ känns som Eller Ja, oh, ja. ja men jag, jag försökte liksom säga så här Till, äh, till en kompis att Så här bara, ja, men du är ett rätt snål Så ja. Ja. Och han liksom så här Alltså han, han, han fattade inte vad jag menade. Nej. Och det är någonting jag skulle kunna så här diskutera med, med personer i samma krets och alla skulle ja. hålla med. Mm. Men han liksom han fattade verkligen inte vad jag menade. Han Vad? Va? Det ser mm. jag absolut inte mig själv som. Nej. Och vissa som, som är så här som alltid ska ha rätt, som alltid, alltså även om de har fel så har de rätt. Och de kan liksom inte erkänna det. Jag kan inte fatta att de inte har den, att, att folk inte ser vad de gör. För fel, själva. Nej, det är nej jag intressant. vet inte faktiskt. Jag undrar vad det beror på, framförallt. Ja, verkligen. Vad var det Hur kom? Just det, ja, det här testet, jag. Du mm. kan ju be honom ta det testet då. Ja, det, ja men då skulle ju inte han svara. Nej, Om man inte sant. har någon självsikt så skulle det bli fel svar. Han kommer att få från att han är världens mest perfekta människa och kommer vara jättenöjd ja. med det. Ja. Mm. Det går inte. Mm. Nej, men vet du vad jag tänkte på? Nej. Innan vi börjar runda av. Ja. Eh, nästa livepod. Eller inte live pod men uh, tillsammans-podd. Ja. När blir det? Det blir på min födelsedag, på mitt kalas. Ja, just det. Ja, för nu tänkte jag ju säga bara att jag skulle åka till London om vi skulle köra det här. Men uh, just det, du kommer ju hem, ja. Ja, och då kan vi yeah. köra. Men då får vi vara för lite smaskande. Usch. Nej, men ska vi inte göra? Vi kan ju faktiskt göra innan kalaset. Innan kalaset? Ja. Att du kommer jävligt tidigt i mig då. Jävligt tidigt? Det börjar väl klockan tolv? Ja, men jag kommer väl nog vara ute på fredagkväll så att... <går> Jaha. Det kan bli svårt. När kommer du hem? Fredagkväll. Ja, fred säkert. Du ska hem och baka tårta. Nej, det ska <går> mamma göra. så alltså, sa ditt <går> Ja, vi ser hur det blir med det. Ja. Helt enkelt. Va? Vad det... gjorde du nu? Nu gjorde du något jag... annat och var ofuxad, det hörde jag. Det... Det... Hallå? Det... Nej, men... Ah, jag trodde du skulle gå på det Fan alltså Pucko. Du, du, du, You know me so well ja. Men vissa andra kan jag lura det Men folk bara hallå, ja, jag vet. hallå. Alltså det laggar så, Alltså du lät typ som en robot Vad konstigt ja. mm. uh, Vi tackar alla som har lyssnat Och vi är tillbaka snart Vi finns där poddar finns Hejdå! Det här uttrycket är ju lika som finns. <laughs> då, när man säger så, då är man etablerad. Ja, det är man. Men August, det, det här är det största problemet som finns med dig: det är att du aldrig kan avsluta på den när vi faktiskt ska avsluta den. Men helt nyss ville du ju inte avsluta alls. Nu för att vi ville köra den här Try to Not Look Awake Challenge. Aha. Tack för att ni har lyssnat. Tack ska ni ha. Hej då! Hej då!